Cununile Sfinților Cununile Sfinților alcătuiesc un ciclu. Ele stau sub semnul Duhului Cunoștinței și cuprinde psalmii dedicați Sfinților, care reprezintă conștiința creștină. Sensul laudei Sfinților este de a-i câștiga, să se roage pentru mântuirea neamului nostru, a lumii în general și pentru cel ce se roagă în special. Ei, sfinții, sunt în apropierea Domnului Isus Hristos și pot ușor dobândi mântuirea noastră. Lipsa de grijă față de sfinții este o mare greșeală. Rostirea acestor san cu glas tare. Cântarea lor la praznicile sfinților aduce în suflet o bucurie, și un fior de taină al harului care pătrunde în adâncul conștiinței și o zidește. De aceea, gândurile de mânie, de slânare, ură, invidie, lene, zgârcenie, lăcomie dispar treptat pe măsură ce ele se înlocuiesc de blândețe, râvnă, iubire, curățenie, cumpătare, milă, nădejde, credință ca semne ale conștiinței creștine. Gândul se încununează și se înalță tot mai sus, îndeletnicindu-se cu rugăciunea continuă în duh și în adevăr, care dintr-un canon devine o bucurie. Sufletul înflorește, se sfințește, se desăvârșește treptat. Legea iubirii devine dominantă, ea înlocuiește alte gânduri și concepții despre viață, lume și om. Razele Duhului Sfânt pătrund și aduc iluminari. Dorul devine starea de Spirit dominantă care dezlocuiește alte trăiri provocate de Duhul cel lumesc. Dorul este durerea neamului românesc, care împreună cu frica de Dumnezeu, adusă de Duhul temerii de Dumnezeu, sunt cele mai însemnate trăsături ale adevărate rugăciuni după care trebuie să judecăm dacă rugăciunea noastră merge așa cum trebuie sau nu. De aceea, ciclul doinele dorului încheie legea iubirii, fiindcă obsaltire este mijlocul de formare al rugătorilor, de care are nevoie lumea contemporană spre a fi salvată. Dintre rugători sunt aleși și încununați sfinții, fiindcă ei sunt cei ce-L ajută pe Domnul Isus Hristos să salveze lumea. Poetul este un rugător, iar poezia devine o rugăciune, un cântec, o doină, un im, o meditație, o cunună a Spiritului.